Kedves hallgatóink, pár hónapja jelent meg egy könyv Magyarországon az Euforia évei címmel, amely az 1988 és 1990-es évek közötti időszakot mutatja be képekkel és a képeken látható személyek beszámolóival. A könyv szerzője Nagy Piroska, akivel most alkalmam van egy rövid beszélgetésre. Nagy Piroska Amerikában született és a 80-as években költözött Budapestre, hogy egyetemen tanuljon, majd 1987. március 15-től amatőrként végigfotózta a rendszerváltásig tartó időszak szinte valamennyi jelentős utcai eseményét. A, ké a képek több mint 20 év után rendeződtek az Euphoria évei című most megjelent könyvé, amelyben a fotókat az azokon szereplő rendszerváltó közéleti személyiségek Mécs Imrétől, Sójom Lászlón át, Orbán Viktorig visszaemlékezéseig kísérik. Kedves Piroska, gratulálok a könyvhöz, és rögtön meg szeretném kérdezni, hogy miért pont ezt a címet választottad a könyvnek? Köszönöm szépen a gratulációt. A címet azért választottam, illetve pontosítanék, mert nem is én választottam tulajdonképpen. Nagyon bajba voltam azzal, hogy mi legyen a könyv címe. Gondoltunk mindenfélére, de ahogy készült a könyv, és ahogy kérte, megkértem azokat az embereket, akik a fényképeimen szerepelnek, hogy írják meg a, az emlékeiket ez, erről az időszakról, ahogy érkeztek be az írások, egyre másra előfordult az írásokban ez a szó, hogy eufória. Azt én mindig tudtam magamról, hogy én ezt az időszakot nagyon euforikusnak éltem meg. Egy olyan remény volt a levegőben, egy olyan egységesség, egy olyan bizakodás a jövővel szemben, meg egy olyan, nem is tudom, egy olyan érzés, hogy mi ezt most, most megcsináljuk, ezt most a hatőrik, ha szakad, itt kinyilvánítunk és kimondunk olyan dolgokat, amiket 56 óta nem mondott ki senki. És ez valóban euforikus érzésekkel töltött el engem, és nagyon örvendtem annak, hogy az írásokban ki az írásokon keresztül kiderült, hogy másokat is. És így tulajdonképpen a szerzők adták a könyvnek ezt a címet. Most, hogyha kicsit pontosítanánk, akkor ez az eufória szó, ha erre az időszakra gondolunk, akkor neked mit jelent? Örömteli vagy reményteli időszakot? Egy fokozott örömteli és reményteli, reménységekkel teli időszakot jelent, egy, egy, ahogy említettem, egy, egy borzasztó erős együtt érzést, hogy mi együtt vagyunk valamiben, és mi együtt vállaljuk akár a rizikót is, a, a kockázatot is. Ez tulajdonképpen, ez a kockázatvállalás is olyan volt, hogy, hogy én ezért csináltam azt, amit akkor csináltam, hogy, hogy fényképeztem. Mert én úgy éreztem, hogy valakinek muszáj dokumentálni azt, ami történik, Valakinek muszáj kiutatni nyugatra ezeket a képeket, hogy lássák, hogy itt valami történik, és úgy gondoltam, hogy nekem van a legkevesebb kockáztatni valom, és azért fényképeztem, azért csináltam ezt. De akik, akik maguk a, a szereplői ezeknek a képeknek, akik a, tulajdonképpen a rendszerváltók, azoknak nagyon sok kockáztatni valójuk volt, és vállalták. És, és így és, így, és ők is írják, ők is használták ezt a szót, hogy ők eufóriát éreztek akkor. Egy nagyon erős boldogságot, reményteljességet abban, hogy, hogy mi most, most csinálunk valami nagyon fontosat, tulajdonképpen történelmet csinálunk. Most ahogy a bevezetőmben is lehetett hallani, te Amerikában születtél, és Amerikából költöztél Magyarországra a 80-as években, tehát gondolom, hogy ebben az eufórikus időszakban tartottad a kapcsolatot az Amerikában a családoddal. Most, ha ide visszalátogattál, vagy beszámoltál nekik az ott történt eseményekről, akkor ezt, ezt az időszakot lehetne itt az amerikai magyarság körében is eufórikusnak nevezni? Ez jó kérdés, ezen még nem gondolkoztam. Talán igen, reményteljesnek mindenféleképpen, hiszen éreztem, ahogy, ahogy kiutattam a fényképeket édesapámnak, és ahogy édesapámmal kommunikáltam, és a itteni magyarokkal kommunikáltam, éreztem, hogy ők is nagy reményeket fűznek a, a, a dologhoz, és, és nagy bizakodással néznek elébe annak, hogy... hogy talán tényleg valami meg fog változni oda-haza. És ebben az időszakban a, az édesapád adott neked tanácsokat? Mert mint, azt még nem említettük meg a te édesapád, a, a néhai nagy Károly, a, akit a, itt az amerikai magyarság körében rengetegen ismernek és rengetegen tiszteltek, tehát, a, tehát ő egy jelentős személyiség volt, adott neked tanácsot, vagy a, esetleg óvott dolgoktól, amikor Magyarországra kerültél? Nem óvott, én azt hiszem nagyon, nagyon egyet éreztünk ebben, azt hiszem ő is csinál, ezt csinálta volna, amit, amit én csináltam, ha ő az én helyemben lenne, hiszen ő 56-ban egy Baranya megyei faluban Erdősmecskén a forradalom alatt ő volt a forradalmi tanács elnöke. Tehát tulajdonképpen neki is volt szerepe 56-ban. Ő is vállalt olyat, ami kockázatos volt. És úgy érzem, hogy, hogy ez úgy így bennünk volt, és bennünk van, hogy az igazságért az ember megteszi azt, amit meg tud tenni. Tulajdonképpen nem óvott végig, végig velem volt végig biztatott. De azért gondolom érezted a veszélyeket a Magyarországon. <gül> ugye a könyvből is, ahogy átolvastam, volt olyan kép is, például, ahol egy, egy rendőr ábrázoló kép, és a te leírásod ezzel a személyek kapcsolatban, valami olyasmi, hogy ez az illető téged a sokáig kergetett, amikor meglátott a tömegben. De aztán egy idő múlva, amikor már jött a változás szele, akkor már kezi csókolommal köszönt feléd. Igen ez így van, volt egy. A, a rendőrségnek volt egy akkori vezetője, aki minden tüntetésen ott volt, és ő adta ugye ki a, a vezénszót, hogy most a rendőrök akkor oszlassanak. És ez az illető, ez rendszeresen megkergetett engem. Én úgy védekeztem, hogy elkezdtem vadul angolul kiabálni, hogy mit képzel maga, hogy gondolja, hogy, ebből, hogy, hogy engem elvisz, ebből nemzetközi botrány lesz, és ilyenkor általában a rendőrök megijedtek, hiszen nem tudták, hogy aztán ha betuszkolnak a rendőrautóba, és utána mit csinálnak velem. Úgyhogy elengedtek általában, és akkor, akkor éreztem azt, hogy valóban itt most már valami tartósan változott, amikor ugyanez a rendőr, azt hiszem 1990. március 15-én már nem oszlatni jött, hanem biztosítani nekünk a helyszínt, és óriási csókolommal köszönt, amit én nagyon nagyon viccesnek, és nagyon valahol nagyon ironikusnak is éreztem. Most azóta a rendszerváltás óta eltelt uh, húsz év, uh, ez az euforikus hangulat szerinted érződik még Magyarországon, tudnak a mai emberek uh, azonosulni valamiféleképpen ezzel a volt euforikus érzésre, amit a rendszerváltás jelentett? Nem. Én úgy Tapasztalom, hogy ahogyan az eufória egy tulajdonképpen nem, nem tartós érzés, az egy, az egy nagyon kiv kivételes állapot az eufória. Egy nagyon nagy magaslaton van az ember, amikor eufóriát érez, és utána úgy érzem, hogy szükségszerű a, a mélység, a zuhanás, ami ami utána következik. Ez valahogy én ezt egy, egy törvényszerűségnek tartom. Azt se felejtsük el, hogy, hogy Magyarországon a kádárendszer alatt a megalkuvó attitűd, a megalkuvó magatartás az olyannyira az emberekbe beleívódott, olyannyira a... a, a nem is tudom, hát az egész pszichéjüket áthatotta, hogy valahogy ehhez az időszakhoz is úgy viszonyultak, mint ahogy később 56-hoz voltak kénytelenek viszonyulni, hogy jó, jó, megtörtént, de ne beszéljünk róla, menjünk tovább. Nem az a fontos, hogy itt történt egy nagy felfordulás, egy nagy változás, hanem az a fontos, hogy a stabilitás, a, a hétköznapok biztonsága meg legyen. És én azért is éreztem borzasztó fontosnak ezt a könyvet megcsinálni, mert nem érzem azt, hogy a helyén kezelnék ezt a történelmi pillanatot. Mert ez egy történelmi pillanat volt. Ez, ez nem csak egy békés átmenet volt, valóban békés volt, hála Istennek. És valóban átmenet is volt, de itt voltak emberek, akik nagyon nagy kockázatot vállalva az én szemembe hősök, mert kimondták a kimondhatatlant akkor, amikor nem lehetett tudni, hogy mit kapnak érte. És ezt valahogy úgy a jó kádári reflexeinkkel, ezt elhallgatjuk. És megyünk tovább, mintha mi sem történt volna. A köztársaság kikiáltása maga is egy olyan dolog, hogy... hogy én nem érzem azt, hogy kellőképpen ezt megünnepelni az ország. A diktatúra bukását, a Szovjetunió kivonulását Magyarországról. Ezek, ezek borzasztó fontos történelmi pillanatok, és ha belegondolunk abba, hogy mondjuk egy hasonló ilyet Amerika hogy ünnepelne, hát el se tudom képzelni, mekkora ünnepségek lennének az évfordulón. És Magyarországon ez csak úgy szép csendben negligálva van. Na most az hogy, az, hogy már nem érezzük az eufóriát, szerintem az is törvényszerű, hiszen, hiszen nem lehet folyton euforikusnak lenni, mint ahogy az ember szerelmes se tud lenni állandóan. A csalódás is velejárója az eufóriának. Az is egy érdekes dolog, hogy, hogy azt se tudatosítjuk valahogy magunkban, illetve hivatalosan nincs tudatosítva, hogy hogy ezek, a, ezek az évek, ezeknek az éveknek a követelései, a demokrácia, a szabadság tulajdonképpen megvalósultak. Amikor ez, erről az időszakról szoktak beszélni, akkor óhatatlanul mindig a csalódottságot is megemlítik, és azt az érzést is kifejezik, hogy igen, igen, eufórikus volt talán, és szép volt, és nemes volt. Na, de mi van azóta? Hát, borzasztó az, ami azóta van. Hát azóta egy folyamat van, azóta munka van. Azóta a demokrácia megismerése, a demokrácia törvényszerűségeinek a, a megtanulása folyik, de ne felejtsük el, hogy a célokat megvalósítottuk. És ez nagyon sokszor nem hangzik el egyáltalán. Ezért szerettem volna ezzel a könyvvel valahogy ennek a pillanatnak a, a fontosságát és történelmi értékét is kiemelni és a helyére tenni. Most a könyben található több közéleti személyiségnek ugye a képe ebből az időszakból. Meg szeretném kérdezni, hogy a képen látható emberekről változott-e a véleményed? Van-e olyan ember, akiről, akiről el tudnád mondani, hogy... hogy az akkori személyisége és akkor amit gondoltál róla, ma már más, és ha igen, mi az, ki az? Sokan vannak így, hiszen amikor az ember egy mozgalomban lát valakit működni, vagy valakiket működni, és a cél közös, a Szovjetunió hagyja el Magyarországot, és Magyarországon valósítsuk meg a demokratikus rendszert, ez volt minnyájunknak a közös célja. Ebben mindenki egyetértett. De az, hogyha ezt elérjük, utána ki hogyan képzeli el a munkát, a hogyant, a megvalósításnak, a demokrácia megvalósításának a mikéntjét és hogyanját, ezt én őszintén szólva nem tudtam, hogy, hogy a könyben szereplők, és akik, most még, akik közül sokan a mostani politikai életnek a főszereplői is, azok hogyan képzelik el, és értek meglepetések, és értek csalódások is. De ez is törvényszerű. Hiszen akkor fogalmam sem volt arról, hogy mondjuk adott esetben Orbán Viktor hogy képzeli el a, azt, hogy hogyan tovább. Vagy Tamás Gáspár Miklós hogyan képzeli el azt, hogy hogyan tovább. Vagy Kósa Ferenc hogyan képzeli el azt, hogy hogyan tovább. Most már tudom, és természetesen nem értek mindenkivel egyet, nem is lehet, mert itt nagyon divergáló vélemények és nézőpontok és, és attitűdök vannak. De ez a demokrácia. Na most, ha lenne arra lehetőség, hogy ezek az az éveket, a rendszerváltás éveit újra lehetne játszani, mit tartanál fontosnak, amit másképpen kellene csinálni egy ilyen mozgalomban, vagy mi az, amire komolyabb figyelmet kellett volna szentelni? Megmondom őszintén, gondolok arra, hogy ugye többször előjött már azóta, hogy igenis meg kellett volna büntetni a bűnösöket. Egyetértek veled ebben, ez tulajdonképpen nem a, nem a mozgalomnak az ideje alatt kellett volna ugye értelemszerűen megtörténjen, hanem közvetlenül utána, amikor én úgy gondolom, hogy egy nagy hibát követünk el akkor, amikor az első szabadon választott magyar ö, ö, na, government kormány kormány nem fektette le annak az alapjait, hogy milyen vonalak mentén kérhetünk számon bizonyos dolgokat az emberektől. Ugyanis ez egy nagyon-nagyon-nagyon eh, zavaros terület, egy nagyon-nagyon zavaros ez a víz, mert most kiket akarunk megbüntetni? Mindenkit, aki pártag volt? Hát az lehetetlen, mert majdnem az egész ország párttag volt. Ki, miért? És ki vagyok én, hogy valakit elítéljek azért, mert ő belépett a pártba azért, hogy neki jobb legyen és biztosított legyen a, a jövőre, jövője. Én nem ítélhetem őt el ezért. Én nem tudom, mit tettem volna én hasonló szituációban. Úgyhogy nagyon nehéz megállapítani, hogy mik azok a, azok a vezérelvek, vagy azok a, azok a konkrét szabályok, ami szerint az ember azt mondja, hogy na, én ezt az embert bíróság elé gondolom, hogy, hogy kéne állítani, számon kéne kérni tőle a tetteit, és a politikától egyszer s mindenkorra eltit, eltiltani. Horn Gyulával például ezt tettem volna, a közelébe nem engedtem volna a politikának, és én szerintem több ilyen hiba, ez, ez pontosabban ez egy nagy hiba, ez egy nagy mulasztás, amit még mindig nincs késő bepótolni, és pótolják is be e, emberek, egyének, nem hivatalos szinten, mert ezt, ezt továbbra is nagyon nehéz kiigazodni ebben. De például a Biszka, Biszkú Béláról szóló dokumentumfilmmel is egy ilyen tisztázása történik a, a közelmúlt történelmünknek. Biszkú Bélát például én bíróság elé állítottam volna, Péter Gábort is bíróság elé állítottam volna a horribile háborús bűnökért. Mert tulajdonképpen amit Péter Gábor véghez vitt, az azzal analóg. És ez nem történt meg, nem teremtettünk, tehát a, a sebet sosem tisztítottuk ki, és nem teremtettünk tabularázát. És tulajdonképpen nem azt mondom, hogy a, a jelenlegi rendszernek az összes nem is tudom, e, bugdácsolása az, az emiatt van, de szerintem ö, könnyebb lett volna, és egyértelműbb, is tisztább, és világosabb lett volna a cél, és a továbbmenetel, hogyha ez megtörtént volna. Van-e új könyv a terveid között? Egy újabb uh, uh, történelmi kiadás? Nincs, nincs. Bennem ennyi volt. <gül> Akkor több képet már nem is készítesz a, a, a jelenleg, nem jársz fényképezőgéppel az utcán? Nem, mert akkor éreztem a pillanatnak az egyértelműségét és a tisztaságát. Abszolút tiszta, kristálytiszta és egyértelmű volt akkor minden, ahogy többen írják is a könyvben. Most nem az. Most már nem igazából azon folyik a politikai polemizálás és a tüntetések és antitüntetések. Nem azért vannak, mert az embereknek van egy egyöntetű elképzelésük, hanem azért, mert sokféle elképzelésük van, és, és ez a sokféleség, ez a demokrácia sajátja, és én nem szeretném letenni a voksomat így a fényképezőgépenmel se ide, se oda, nem vagyok fotóriporter, soha nem voltam. Ez tulajdonképpen egy morális attitűd volt az, hogy én akkor fényképeztem, nem egy, nem egy fotóriporteri magatartást tulajdonképpen. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és sok sikert kívánok a könyvvel, és jó utat haza Magyarországba! Köszönöm szépen, és nagyon örülök, hogy elbeszélgettünk erről.